El-Humlu Rabbil Alamin Və salatu və salamu محمد əşrək əmdiyə və məsələyə رب Muhammedin və alə əlihə və ələhə və əcəməin Rabb-i şirəhli, sədri, əmri, vəfir, əqdətəm əmin lisani, yafqafı qawli Allahümme əllimnə mə yəmqanə və ta'ləm əlləmtənə və Qur'an. Qur'an tədris Ədəb... etmək. Salamu alaykum. Ya birinci dəfə. Hə, Qur'an oxumaq, tədris etmək. Və oradan kəs olunur, başa düşməyə, çalışmağa. İkinci səbəb <gülüyor> Nafilə əməllərlə Nafilə Allah ibadətlərlə Allaha yakınlaşmaq <gülüyor> Bu arada hədis var Necəl hədis? Hə Ərduğunuzda Allah vuruyor ki, Qulunun həsəyidir, səhəni sevdir, Qulunun həsəyidir, həsəyidir, həsəyidir, həsəyidir, həsəyidir, həsəyidir, həsəyidir, həsəyidir hərən gözü şey məuru sənəri meydana gəlir. nə səbərən. səbərən sonra sevdimsə belə deməli fərzlərdən sonra əlavə ibadətlərlə Allah təala yaxınlaşmaq e, deməli Allahı sevən dərəcəsindən آن dərəcə çatdırır. Sevilen, Allah sevilən Allah tərəfindən sevilən dərəcəsinə çatdırır. Kur'an'dan faydalanma üçün Nə var cavalıyıq? İnne fi zalika lezikran limen kana lahu qalbun aw alqa as-sam'u wa huwa shahid. Qaf surəsinin 37-ci Ha, necə faydalanma olur Kur'an'dan? App-in işin olmalıdı təsir edici olması. O da nədir? Quran da. Quran təsir edicidir. Quranın təsir edici olmasında şək var mı? Yox. İkinci onu təsir edicini qəbul edən yer olmalıdır. O da nədir? Qal. Necə də? Ölü də? Diridir. Diridir. Sonra şərtin olması. O da nədir? Dinləmək, qulaq asmaq Və dördüncü də maniyənin aradan qalqması odur nədir? Ə, qəlbin başqa yerdə olmaması Yəni olması nədir? Maniyədir də? Yəni olmamalı qəlb O iştigal qal və zuhuluhu ən xitab Yəni qəlbin o xitabdan kənarda qalması Yəni fikrin demək yayılması hə, Dörd dənə Yani, bu vardır ki, bunlar olarsa Yəni insan Quranla ne edər? Fayda olmalı Ha, kim sayır? Haydi kim? Üzümdə deyilsən? Yaxşı, başqa Sən say, onu sərə gətsin sayı Birinci təlif edici nə olması? Nədir o təlif edici? Quran Ha, ikinci Onu qabludan yer olmalı. Nədir o? Ər, qəlbin qəlbin olmalı. Necə qəlbin? Diri qəlb olmalı. Üçüncü, dinləmək. Fikrin yayılmaması. Qəlbin yayılmaması. Hayr ki, birinci nə olması? Təsir edici. Dün təsir edici. Nə. Nədir o? Təsir edici. Qur'an. İkinci, dinləmək. Yəni dinləmək əvvəl onu qəbul edən, qəbul edən, tədili qarası. Ha, olmağıldı. sonra. eşitmək, dinləmək. Fərq var. Eşitmək nə dinləməyə hansı fərqdir? Dinləmək üçün iki qat bir yoldan keçirsən səsin qulağına səs deyir, o Ama yani onu <gülüyor> eşitmək üçün o nədir? Dinləməkdir. Yəni o ərəb dilində fərq var. Va semia Sonra var istəməə və həmçinin var ansata Yəni ələbində bunlar ələblər qərqləndirirlər Səmiyyə yoldan keçirsən, qulağına səhs bu nədir? Eşitməkdir İstəməə onun üçün oturursan, ola bizim məşğul olar da bilər Amma insatsa odur ki, bütün həm qulağı ilə, həmçinin də bütün əzalar ilə dinləmək insatsa ilələyir Ha, nə qaldı yerdə? Sonra həmçinin qəlbin? Başqa yerdə almaması Ya yəni, bunlar mühəndidir. Deməlisən Quran oxuyanlar e, faydalanmadınızsa və bunlardan biri yoxdur. Ya Quranın təsiri 100% bu var, ya qəlb onda diri deyil. Ya onda lazımınca dinləmirsən. Yaхуд da qəlbin nədir? Ayıq deyil. Ola bilərmi? Yəni, Fərq var da. Yəni biz var, qəlb o diri ola bilər. Qəlb diridir ümumilikdə, diri qəlbi. Amma o oxunan zaman nədir? Yayınıb. Həm diri olmaq ilə yanaşı qalb nə etməlidir? Qalb yayınmamalıdır. Çünki Allah-u s.a.v. burada buyuruyor ki, İl nəfidə, likələdik həyə, qətən bunlarda Qaf surəsi 37-ci ayədir, yəni, birdən 36-ı ekiməmsinədir, -hə, ibrətdir. Peygamber s.a.v. Qaf surəsini çox vaxt xütbənin əvəlindən oxuyar. Qaf surəsini başqa yaxar, xütbə əvəlindən, çünki orada çoxlu yəni, ibrətlər var. Hətta e, sahabələrdən, qadınlardan biridir ki, mən də fəransam ağzından əzbərlədim. Yəni o cür oxumaqdan. Mən surəni qaf surəsini əzbərlədim. İn nəfī dəlikə likrə limən kən lehu qəlmə hayətan mumdā ibrət vardı kimçün qəlbi olan üçün. Yəni qəlbi olan yoxdur. Qəsd olan nədir? Diri qəlbi olan üçün. Əl qəsəmə və huve şəhid. Əgə diri qəlb olmaqla yanaşı, qulaq verərsə əl qəsəmə, yəni dinləyərsə və huve hazır qəlbinə olarsa Dinlədiyi zaman, oxuduğu zaman, yəni qəlbi ayıq olarsa, o insan faydalanar. Yəni faydalanmırsa, yəni özünü qınasın. <coughs> e, Quranı tərk etməyin növləri var idi. Nəcə cür tərk etsə var? Birinci Quranı dinləməyi, iman gətirməyi, Quranı eşitməyi, tərk etmək. Tərk etmək növlərindən birinədir. Quranı eşitməyi, dinləməyi və ona iman gətirməyi tərk etmək. İkinci, ona əməl etməyi tərk etmək. Hətta okuyub iman gətirsə belə, ikinci növ tərkifə nədir? Əməli tərkif. İkinci növ, Quranı hakim təyin etməyi, yəni Quranı muhakimi olunmağı, həm dinin ətoslarında və həmçinə dinin qollarında muhakimi olunmağı tərk etmək. Və dördüncü, şəfa istəməyi, Quranla müalicə olunmağı tərk etmək və həmçin beşinci, onu tədəbbür Tədəbbür etməyi, Quranı oxuyub başa düşməyi tərk etmək. Və bunların arasında da fərq vardır. Birisi, o birisindən daha nədir? Daha ağır, daha şiddətlidir. Çünki sayı həyə var. Birinci, dinləməyi tərk etmək. Dinləməyi tərk etmək. İman gətirilməyə tərk etmək. İkinci, iman gətirilsə belə nə etməyi tərk etmək? Əməni, əməni, əməni tərk etmək. Əməni tərk etmək. Və üçüncü, şəfaa hakim quranı hakim təyin etməyi təqiq demək. Yəni quran mühafizədir. Və dördüncü tədəbbürü təqdim etmə 5-ci də nədir? Müalizəni yani şəfa olunmalı, şəfa şəf istəməyi təqiqdir. Kim şərhə baxır? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə eşrafilənbiyay və Seyyidina Muhammedin və alə ahlihi və sahbiyyə ecma'in Yani səhbələrdən üçüncüsü, yani Allah-u sevgisini qazandıran səhbələrdən üçüncüsü Devam-ı zikrihi alə kulli həlin Yani hər bir halda, yani Allah-u Teala'nı zikretməyi, davam etmək innan kalbnan amalnan hallan fa nasibuhu min al mahabbati ala qadri nasibihi min hadha zikri yani insanın o mehabbetden olan payı neye bağlıdır onun zikirden olan payına bağlıdır ne qədər çox zikr edərsə həmişə onun sevgidən olan payı da bir o qədər də çox olur Yani bəli, yani Allah Teala'nı zikretmək, Allah Teala'nı sevenlərin və Allah Teala tərəfindən sevilənlərin şuarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, İnnallâh Azze ve Celle yəkul, Allah Teala böyle buyurur, Enə mə abdī mə zəkərani və taharrakat bî şefətəhu. Mən kulumla bərabərem, ne qədər ki o məni zikredir, onun dodakları mənimle terpenir. Və zikr edən insan, zikr sahibi Allahın yanında zikrolunandır. Zikr sahibi, Allahı zikr edən insan Allah qatında təriflə, sevgi ilə zikrolunur. Və həmçinin ona məğfirət və böyük mükafat vəd edilmişdir. Qaqara Suresi 152-ci ayda Allah Teala buyurur, Fəzkuruni əzkurkum. Siz məni zikr edin, Mən də sizi zikr edim. Ə məni yani, xatırlayın, mən də sizi xatırlayıram. Ahzab surəsinin 35-ci ayədə Allah Teala buyurur: <Sessizlik> "Və zakirīnəllāhə kəthīran və zākirāt, a'adda llāhu lehum məqramən və Yəni Allah təala çoxlu zikr kişilere kişilərə və qadınlara məğfirət və böyük əcr hazırlamışdır. İbn-i Qayyum və burada buyurur ki, zikr edən barəsində Fə nasibuhu minəlməhabbəti alə qadir nasib zikri Yəni onun zikr edənin sevgidən olan payı onun zikrinə bağlı. Nə qədər çox zikr edərsə və həmçində onun Allah-u Teala tərəfindən sevilməsi bir o qədər çox olar. Yəni bu da artıq yani səhih bir sözdür və ümumi vəhyin naslarından, dəlillərindən alınmışdır. Və artıq biz bunu görürük. Ən yani Allah təala kitabında sadəcə fəqət zikr etməyi buyurmur. Yəni zikri çoxaltmağı buyurur. Allah Teala zikri çoxaltmağı ə, əmr edərək buyurur ki, Əhfə surəsi 41-ci ayədə: "Yey eyühellezinin əmənu zkurullaha zikran kəthira." Ey iman gətirənlər, siz Allahı çox zikr edin. Həmçinin Allah Teala daima özünü zikr edənləri tərifləyir ə, və allah Teala onları vəhs edir ki, onlar ağıl sahibələrdir. O çok zikredənləri allah Teala ağıl sahibələri olduğunu vəhs edir. Al-Imran Suresi 191. ayda allah Teala buyurur, İnne fî hâlqı səməvəti vel ardı və əqtiləfi l-leyli və nəhər ləəyətin li'ulil elbəb. El-ləzînə yəzkürünə Allah-a qiyəmen və qüüüden və alə cünubihim. Hayyətən göylerin və yerin yaradılışında... Gecə və gündüzün bir-birinin ardınca gəlməsində, bir-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. O ağıl sahibləri ki, Allahı zikr edərlər, ayağı üstə, oturaraq və yanları üstə. Yəni Allah-u o daima hər bir halda özünü zikr edənləri ağıl sahiblər azlandırdı. Və həmkinin e, daima zikr etməyə görə və zikri çox etməyə görə xoşbaxçiliyi e, Allah-u Teala buna bağlamışdırdır. Cüməl Sürəsi 10-cu ailə Allah-u Teala buyurur, وَاَذْقُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ Yəni, xoşbakt olmaq üçün Allah-u Teala'ını çox zikr edin. Allah-u xəbər verir ki, kim çox zikr edərsə Allah-u Teala'ını və ona mükafat verir ki, onu da mükafat nədə Allah-u Teala tərəfindən, Allah-u Teala'nın onu zikr etməsi və onu himaye etməsi. Allah-u onu ə, zikr etməsi. Kim Allah-u Teala zikr edəlsə, Allah-u Teala o insanı daha xeyirli bir qövm içərsində Allah-u Teala anar. Ə, necə ki, Bəqələ Sürət 12-ci ayədə Siz mənə zikr edin, məni zikr edin, məni xatırlayın, xatırlayın, mən də sizi xatırlayım və mənə şükr edin və mənə ə, küfr etməyin, nankorluq etməyin. Və həmçinin Allah Taala xəbər verir ki, axirətdə onu bağışlama ilə razılıqla mükafatlandıracağını xəbər verir. Əsr surəsinin 55-ci ayədə "Və zikrinə Allah səfiran və zikirat, a'adda Allahu lahumu axiratan yəni Allah Taala özünü çox zikr edən kişilərə və qadınlara məğfirət və böyük əcr, yəni cənnət hazırlamışdır. Və buna görə yəni, zikr əməllərin ruhudur. Zikr ibadətin, əməllərin Ruhudur Və bu açıq-açıq yəni, ortaya çıxır ki Yəni Quranda salih əməllər Böyük salih əməllər Onunla yanaşı gəlmişdir La ilahe illallah Şahadət kəlməsidir Quranda onunla Əftal məyyəz quru bihid zəkirun Zikr edənlərinin ən böyük zikr etdiyi Yəni zikir La ilahe illallah Və həmçinin yəni, Zikir Quranda namazla yanaşı gəlmişdir Daha surəsi 14-cü ayədə Allah tarabı buyurur, Və aqimis salətəli zikri, sən namazı məni xatılamaq üçün, mənim zikrim üçün iqamə et namazı qıl. Və həmçinin zikir ə, Quranda həclə yanaşı gəlmişdir. Və qara surəsi 198-ci ayədə Allah tarabı buyurur, Fə izə qadaykum mənə əsifəkum, fəzkurullaha kəzikrikum əbəəkum, av əşəddə zikrə siz hac ibadətlerini yerinə yetirdikdən sonra, qurtardıqdan sonra, yəni öz atalarınızı zikr etdiyiniz kimi daha şiddətli e yəni e şəkildə Allah təalanın zikr edin. Çünki o vaxt yəni müşriklər Həcdən sonra yəni öz atalarını xatırlayarkən Zikr edə bilər. Allah-u Teala deyir ki, siz həc ibadətlərini qurtardıqdan sonra atalarınızı zikr etdiyiniz kimi ondan da daha güclü şəkildə Allah-u Teala'nı zikr edin. Və həmçiniz zikir, Qur'an'da e, cihadla, cihadla yanaşı gəlmişdir. Ənfəl sürət 45-ci ayda Allah-u Teala buyurur, Yə eyyuhəl-ləzīnə əmənu ilə ləqitum fiyətən fəsbutu. Ey iman qətlənlər, siz bir dəstə ilə qarşılaşdığınız zaman sabit olun. Və bkuru allahə kəthirən ləalləkum Yəni, xoşbaq olmağınız üçün Allah taləni çox zikr edin. Yəni, bütün orucdur, zəkatdır, yaxşını əmr etməkdir. Bunların bir savabı yani artır o vaxt orada zikir çox olarsa. Yəni, ibadətlərin, sahabının artması nə ilə bağlıdır? Orada olan zikrin çox olmasına görədir. O oruç ki, orada zikir daha çox olar, onun sahabı zikir olmayan orucdan daha çoxdur. Və zəkatdir, yaxşına əmr etməkdir və bunların sahabı orada olan zikrə görə acri qat-qat artır. E, və buna görə yəni Allahın zikrindən qatıl qalmaq tohtiqdən, yəni müəffəqiyyətdən məhrum olmağın əlamətlərindəndir. Allah-u Teala Həşr Sürəsi 19-cu ayda buyurur, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُولَّا تَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Siz o, o kəslər kimi olmayın ki, Allah'ı u unuttular, allah Teala onlara özlərini unutturdu. Allah'ı u unuttular, allah Teala onlara özlərini unutturdu. O kəslər kimi olmayın. Yəni o kəslər ki, Allah'ı u Unuttular, allah Teala onlara özlərini unutturdu. Yəni Allah-u Teala onlara öz xeyirlərini unutturdu. Yani o insan bilmir, Allah'ın ondan insan, allah Teala o insana öz hayrilerini unutturur, bilmir öz hayrı hardadır. Ve insan bilmeyenden sonraki öz hayrı hardadır ve o ne de nece elde etsin? Ve başka ayda, Arab suratı 205. ayı Allah-u Teala buyurur, وَلَا تَكُنْ مِنَ Yani gafillerden, bir haberlerden olma. Ona göre, yani büyük husran, hasaret ee, odur ki, Dünyası ahirətindən üstün gələndir. Dünyası ahirətindən üstün olan şəxsdir. Və buna görə də dünyası ahirətindən yayındıran, Allahın zikrindən <gülüyor> yayındıran şəxsdir. Ayyətən o insan hüsrandadır. Allah-u Teala münafiqun sünəsi 9. ayda buyurur. Yə eyyələzəyə əmənu, lə kulhikum əmvəlikum vələ əvlədikum ən zikrilləh və mən yəsəl dəlikətə əuləikə humu Ey iman getirenlər! Sizin mallarınız və uşaqlarınız sizi Allahın zikrinlə yayındırmasın. Kim belə edərsə onlardır xüsranı düşənlər. Amma həqiqi qazanca gəldikdə isə ə, o insan Allahın zikrinə müəftəq olan insandır. Həqiqi qazanan, qazanc əldə edən Allahı zikr etməyə müəftəq olan insandır. Buna görə ən böyük qazancdır insanın Allahın zikrinə müəftəq olması. Anqabül suratı 45-ci ayda Allah talə buyurur, Vələzikülləhə əkbər. Vəllahu ələmə məsfnəum. Yəni Allahı zikr etmək ən böyükdür. Ən böyükdür və Allah təala etdiyinizi bilir. Yəni burada mənası Vələzikülləhə əkbər, yəni Allahı zikr etmək hər şeydən böyükdür. Nəyə görə bu zikir hər şeydən böyük olmuşdur? Yə yəni, burada təfsir alimlərinin bir növə e, rəyi var burada. Birinci odur ki Allahı zikr etmək hər bir şeydən böyükdür. Çünki o itaatlərin ən əsəlidir. Çünki itaatlərin hamısından qəsd olunan nədir? Allahın zikrinin bəlqərar olması. Yəni ümumən ibadətlərdən, itaatlərdən qəsd olunan elə zikirdir. E, və itaatlərin sirli zikirdir. Və ikinci sözdə olur ki, məna e, əgər siz Allahı zikr etsəniz, Allah da siz zikr edər. Ə, və Allahın sizi zikr etməsi hər bir şeydən sizin onu zikr etmənizdən daha böyük olar. Ona görə eləb dində bu iki ə, buna iki mənada verilə bilər. İki gülür, yəni tərcümə oluna bilər, məna əldə edilə bilər. Və ladikullahi ki, Allahı zikr etmək və həmçinin məna çıxarılırla bilər ki, Allahın zikr etməsi. Yəni siz Allahı zikr etdiyiniz zaman Allah Taala zikredir, sizi zikredir. Və bu da Allah talənin də insanı zikr etməsi, insanın Allahı zikr etməsindən daha böyüksür. Üçüncü odur ki, e, yəni Allahı zikr etmək elə bir böyük şeydir ki, onunla yanaşı heç bir mümkəf ki, uç işlər qala bilməz. Əgər deyir ki, zikir tam olarsa, o zikirlə yanaşı heç bir şey qala bilməz. Yəni bütün günah və maafiyyə asilik silinir. E, və dördüncü, Ə namazda iki böyük fəhiş vardır, iki böyük vardır. Yəni namaz fəhuş və mümkət işlərdən insanı uzaqlaşdırır. Və həmçinin namaz özlüyündə Allahı zikr etməyi əhatə edir. Və buna görə də Allahı zikr etmək hər şeydən böyükdür. Ümumən bu zikr olunan mənalar arasında heç bir ziddiyyət yəni, yoxdur. Buna deyirlər ki, ihtilafu tenavvu. Yəni ziddiyyət üçün ihtilaf yox, ihtilafu tenavvu deyilir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki Qad səbəqəl müsəddidun Artıq müsəddidlər hamını qabaqlıyı keçdilər Soruşurlar ki, ya Rasulullah, müsəddidlər kimlərdir? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki Al Əd-dəkirun Allah kəthirəm və zəkirat Allah-u Teala'yə çox zikr edən kişilər və qadınlar Yəni, Allahı çox zikr edənlər öndə gedənlərdir Hətta onlar zəyif olsalar belə Onlar varlı insanlardır, belə kasıb olsalar belə Və Səhil Buxaridə � sahib olmuşdur ki en nafuqa fuqara fuka, al-muhacirin ja'u ila Rasulullah sallallahu aleyhi kasıb insanlar peyğəmbər sallallahu yanına gəlib belə buyururlar ey Allahın rasulu zahaa ehlu d-dhur yani əgniyə bil və nəyimul muqim âkhir o varlılar yani uca dərəcələri və əbədi nemətləri əldə etdilər peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu ki o mədə derkən yəni, nə olub qal <gall> yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumuna yatasaddaquna wa natasaddaq e, yan onlar bizim kimi namaz qılırlar və bizim tuturlar və onlar sədaqə verirlər biz isə sədaqə onlar qul azad edirlər biz isə qul azad edə bilmirik peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki əselə qad sabaqakum wa tasebiquna bihi man ba'dakum Yəni elə bir şey, yəni öyrədimmi ki, siz onunla sizdə ə, öncə olanlara siz çatırsınız və sonradan gələnləri qabaqlayırsınız. ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم و sizden daha afdali olmasın yalnız sizin kimi edəndən başka. dedilər ki bəli ey Allahın rasulu Peygamber sallallahu əleyhi və buyurdu ki tusabbihuna və tukabbiruna və tuhabbiduna və tuhmiduna dubura kulli salatin yani ardınca, 33 dəfə yəni hər namazın ardındanca 33 dəfə subhanallah ushdu Abu Saleh Abu Huraydan rivayet edəndir. Zekwan Sammam e, deyir ki, sonra katiblər, yəni muhacirlərin katiblər peyğəmbər sallallahu aleyhi və sellem yanına qayıdı, buyururlar ki, semiya ihwanuna ehlul anval bima fe'alna. Yəni biz etdiyimiz əməlləri zikirləri qardaşlarımıza, varlı qardaşlarımıza da eşitdi. Fəfəalun misləhu, bizim etdiyimiz kimi onlar da etdilər. Pəğəmbər salsan onda buyurur ki, Zəlikə fədlullah yü'tihi mən yeşə. Bu da Allah talənin fəzilətidir, istədiyinə verir. Belə olduq halda, yəni Allah taləni zikr etmək, tövhidi həqiqə surət həyata keçirdikdən sonra və həmçinin fərqləri əda etdikdən sonra mümin bəndənin azüqəsidir. Tövhiddən və fər zamazlardan sonra Allah tealəni zikr etmək mümin bəndənin azüqəsi və Allah qatında onun hesabı şotudur. Və o insanın e, yəni sərmayəsidir, onun əməllərinin zinəsidir. Və onun cənnətə girmək üçün əsas onun malı, e, yəni qazancı zikirdir. Və həmçinin onun cənnətdə dərəcəsinin qalxması üçün onun şəhadəsidir. Zikir onun şəhadəsidir. Və buna görə müəmin bəndə qıyamət günü, e, yəni qafilliyə peşman olduğu kimi başqa bir şeyə peşman olmayacaqdır. Yəni Allahın zikrindən yayındığına görə peşman olduğu kimi başqa bir şeyə peşman olmayacaqdır. Ona görə, e, çünki bu sevgidən olan payıdır Allah-ı qanada zikr etmək və həmçinin də Allahı zikr etməyə görə insan Allaha yaxınlaşır e, və etmə, gafil olarsa o ikisi nazislaşır, hem sevgisinin Allah-u Teala'nın sevgisinden düşürür ve hemşinin Allah Allah'a yakın olmaktan uzaklaşır, kenarlaşır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, mə yəqudu qawm məqədən lə yadkurunə Allah azze və celle və yusallunə alən nebiyyə sallallahu aleyhəl sallallahu aleyhəl sallallahu aleyhəl sallallahu aleyhəl sallallahu aleyhəl sallallahu aleyhəl sallallahu aleyhəl sallallahu Hər hansı bir qövm bir yerə oturarsa və orada Allah'ı zikr etməzlərsə və Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə salavat gətirməzlərsə onlar üçün bir peşmançılıq olar. Qiyamət günü hətta onlar savaba görə cənnətə daxil olsalardı. Başqa hadisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Məmin min məclisin, la yəzkuruna Allaha fihi illə qamu ala mitli jifati himad wa kana lahum hasra." Yəni qavm bir məclisdən durduğu halda Allahı zikr etmədən qalxarlarsa, onlar yəni ölü eşyəyin, ölü eşək, yəni ölü cəmdəyin eşək gəndəyinin üzərindən qalxmış kimi olarlar və həmçinin onlar üçün bir peşmançılı olar. Yəni bunun üçün nə lazımdır, yəni, bu qafilliyi aradan qaldırmaq üçün, bunu müaricə etmək üçün yəni, insan nəfsini ona badir etməli zikr etməyə və həmçün dilini e, hər bir halda yəni, zikr etməyə fədal etməlidir. Hətta o zikr etmək, yəni o qədər çuxfalmalıdır ki, onun yəni səciyyəsinə, o nəfsinin səciyyəsinə, təbiətinə çevrilsin. Yəni artıq avtomatik olaraq qəlblə dil bir yerdə, yəni Allahı zikr etsin. Buna görə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın tövsiyəsi də bu olmuşdur. Bir kişi peyğəmbər sallallahu alayhi soruşanda ki, "Ya Rasulullah, artıq yəni İslamın qayda-qanunları çuxfalılıb. Yəni mənə elə bir şey buyur ki, mən ondan möhkəm yapışım." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, buyurur ki la senin qalb, senin dilin Allahı zikr etməklə ıslah qalsın, daima ıslah qalsın. Artıq yəni sahabelər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələri, yəni bu sözü yəni olduqca, yəni başa düşmüşlər, qavramışlar və bu qiymətli mənanı dərk etmişlər. Hətta Abu Dərda radiyallahu anhu-ya deyiləndə ki, bir kişi 100 nəfəri azad edib Cavdil ki inna 100 nasemati min mal rajulin kaseer haye ke 100 neferi azad eləmək, qulluqdan azad eləmək bir insanın pulu ilə malı ilə bu böyük bir şeydir. Am yani bundan da daha əfzəl nədir? İnsanın gecə və gündüz iman üzrə olub və ə, daima Allahı zikirlə dilini islaq qalması. Bundan da daha əfzəldir. Və Radiyallahu anh həmçinin buyurur ki, alladine la tazalu alisanuha ratbatan min zikrillah yadkhulu ahaduhumul janna wa huwa yadhhaf. Yəni ki o kəsler ki E, daima dilləri Allahı zikr etməklə islaqdır onlardan biri cənnətə gülərək daxil olacaqdır və burada İbn-i Qayyum sözü bizi dayandırır üçüncü səbəbdə ki e, Allah toaləni çox zikr etmək dillə, qəlblə e, və həmçinin əməllə, hər bir halına çünki burada dil yəni o zikri etmək üçün bir e, yəni, e, alətdir və qəlb isə o zikrin qaynağıdır Əməllərdir və hallardır e, Və qəlblə dilin üst-üstə düşmə, düşməsinin əlamətidir Çünki zikrin növləri var Ən əksəl zikr odur ki, dillə qəlbin yəni, eyni zamanda olması Yəni, dil nə deyirsə, qəlbin onu qavraması Və ikinci, tək qəlb və üçüncə də tək dildir e, Deməli, artıq buradan başa düşülür ki, qəlb əsas qəst edəndir Qəst edən qəlbdir və dil isə o bütün məqsədləri təvcüm edəndir. Yəni, qəlbdə olan məqsədlər, niyyətləri bürüzə edən, bürüzə verən e, dildir. E, və Allah tealəni zikr etmək də bunların e, ikisinin ibadəsidir. Həm qəlbin, həmçində dilin ibadəsidir. Yəni, onların qulluq yeridir. Qəlbdən dil. Bu da necə? İbn-i buyurur ki, e, hər bir əzanın Hər bir orqanın müvəqqəti qulluğu vardır. Hər bir orqanın müvəqqəti qulluğu var. Ə zikri isə qəlbin və dilin qulluğudur. Amma bu isə müvəqqət qulluq deyil. Yəni hər bir orqanın müvəqqəti qulluğu var, amma zikri isə həm dilin, həm qəlbin müvəqqəti yox, həmişə daimi qulluğudur. Onlar onlara əmr olunub ki, daima məbudunu Məhbubunu zikr etsin hər bir halda. Ayaq üstədə, oturaraq da yanları üstədə. Necə ki, cənnət, cənnətin torpağı düzdür və oranın əkini zikr olduğu kimi həmçində qədlər də xarabdır, onların təmiri, əsası zikirləndir. Qədlərin təmizlənməsi, parkılanması zikirləndir. Ora bir xəstəlik düşərsə qədlbə, oranı yəni, pas bürüyərsə, onun tə təmizlənməsi zikriləndi. Hər dəfə zikr edən zikrini artırarsa ə, və onun ə, sevdiyinə, yəni qoğuşma istəyi daha da çuxalar. Və həmçinin o zikr edən insan e, nə qədər zikrini çuxaldarsa, yəni o zikrindən dolayı yəni, hər bir şeyi o insan unudar. Və Allah-u Teala onu hər bir şeydə onu qoruyar. Və zikir onun üçün hər bir xeyrin əvəzi olar, hər bir şeyin əvəzi olar zikir. Buna görə deyir ki, zikrin növləri var. Yəni, zikr edənlər də ə, bu zikir baxçılarında dolaşırlar və bunlardan birincisi ə, Quran oxumaqdır. Yəni, Quran oxumaq zikrin ən əhsəlidir. Zikrin ən əhsəli Quran oxumaqdır, artıq bu barədə danışıldı. Və ikinci növdür, yəni Allah sana təsbi etmək. Ə, Subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah, təkbirdir, Allahu akbar, istiqfardır Yəni, təsbih nədir? Təsbih sözünün, elə, əsli odur ki, yəni, sürətli keçmək sözündən götürülür Səbəhə, ərəb dinində səbəhə yəsbəh, üzməyə deyilir Səbəhə həm havada üzməyə, həm də suda üzməyə nə deyilir? Səbəhə deyilir Dəyəcək ki, Yasun sürəsi 40-ci ailə Allah-u Teala buyurur Və kullun fii fələkin yəsbəhun Yəni, onlardan hər biri günəşdə, aydır, yəni, öz yerində e, üzürlər, təyin olunan yerində, yəsbəhun e, Burada qəsd olunan, ibadətdə qəsd olunan nədir? Allah-u Teala-ni naqislikdən tənzih etmək, uca tutma Allah-u teala Yəni, bir növə ki, insan ibadətin içərisində sürətlə daxil olması E, sonra həmçinin e, təsbihin mənalarından, yəni uzaq olmaq, uca olmaq, e, yəni və qovlu Subxanallah, Subxanallah söz nədir? Allah-u uca olmasını və həl bir, yəni naqıslikdən münəzzəh olmasını bildirir. Yəni Subxanallah deyildikdə, yəni mən Allahı həl bir naqıslikdən uca tuturam, e, münəzzəh edirəm. Və həmçinin təsbih sözləndə olur və həmçinin əməllə də olur və ikisi ilə birlikdə olur. Və buna görə deyir ki, namaz özü təsbih adlandırılmışdır. Namaz özü təsbih adlanmış. Ə, Saffad surası 144-cü ayədə Allah qara buyurur. Fə ləv lə ənlə və kənə minəl musəbbihin lələ bitə fə bətnihi ilə Yəni, Yunus Aleyhisselamın barəsindədir. O təsbih edənləri, yəni namaz qulanlardan olmasaydı, qiyamət gününə qədər, yəni o balığının, balinanın qarnında qalardı. Yəni, tə, Cəmil bəyəndə gəlir, təfsirdə, qabaldə. Həmçinin deyir ki, burada musəbbihin, musallin. Və həmçinin hədislərində gəlir ki, yəni nəbisən yusəbbihu, yəni nafili namaz qulmaq, təsbih gəlir, yəni namaz qulmaq. Həmçinin Elhamdülillahdir. Elhamdülillah, Ə, həm sənay etmək Yəni öz fəzilətinə görə ə, Və həm ilə şükür arasında da Ümumiliklə və xüsusilik vardır Həm əlhamdülilləhlə Şükür arasında nə vardır? Ümumilik və xüsusilik vardır Yəni belə edilən yəni, neçə, yəni say tərəfdən Hansı yerlərlə edilir Bu tərəfdən şükür daha ümumidir Yəni şükür həm qəlblən olur Həm dilinə olur Həm şimdi əzilərlə olur yəni, Bu tərəfdən yəni, şükür Həmdən daha ə, ümumidir. Həmd isə qəlbdən, dilinlə olunur. Yəni, ərzalarla həmd olunur. Bu tərəfdən şükür ümumidir. Başqa bir tərəfdən Allah-u Teala ucət sifətlərində görə həmd edilir. Həmd olunur. Bu tərəfdən ə, şükür, həmd şükürdən daha əhatəlidir. Ona görə deyirlər ki, həmdlən şükürün arasında ümumilik və xüsusilik vardır. <coughs> Və çox vaxt ə, təsbih Quranda həmlə yanaşı gəlir. Qur'an və sünnədə təsbihlə həm yanaşı gəlir. <coughs> Bu da ona görədir ki, Allah-u aləm ə, təsbih, yəni Allah saləni naqislikdən uzaq tutmazdır. Həm isə o fəzilətləri Allah saləyə itibat etməkdir. Və biz bunu təyid edən dəlli Quranda da ə, görə bilərik. Allah salə mələklərdən E hikayət edək buyurur ki bəqələ surəsi 30-cu ayədə etəcəlü at, fiha men yifsidu fiha və yesbiku dəmā və nahnu nüsəbbihu bihamdikə və Yəni sən yerdə, yəni təsat törədən, qan tökəcək tə, birisini yaradarsan, biz də biz isə səni təsbih edir, edirik, yani, həmd edirik. Yəni təsbihi həm yanaşgələ və həm biz səni təqrif edirik və onlar mələklər e, qeyd etdilər ki, yəni onlar kainatı təmir edirlər e, bəzəylirlər, təsbihlə və həmən yanaşı olan təsbihlə. <coughs> Həmçinin təhlil, yəni la ilah illallah kəlməsi buna təhlil və təhəllü ihlalla deyil, bu təvhid kəlməsidir. Bu da insanın dediyi kəlmələr çərçivəsində ən əfzəildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Xeyr-u maqultu ana və-n-nabiyyu min qablihi la ilaha illallah vəhda hu la şerika leh, lehul mulk və lehul hamd və hu ala kulli bütün peyğəmbərlərin dediyi ən xeyirli söz La ilahe illallah, vahdahu la şerikele, lehu l-mulk ve lehu l-hamd ve hu ala kulli şeyin qadir zikridir. La ilahe illallah, vahdahu o tektir, la şerikele, ona hiçbir şerik yoktur. Lehu mulk mülk onundur. Ve lehu hamd o hamdə layiqdir, ve hu ala kulli şeyin qadir, o her şeye qadirdir. Ve tedbir, yani Allahu Ekber kelimesi və burada Allah-u Ekber sifətini ispat etməkdir. Bu da Allah-u Teala'nın sifət adlarındandır ki, el-kəbir, el-mütəkəbbir adıdır. Yəni burada xülasə odur ki, e, yəni Allah təalənin zikrini kim çoxaldarsa, Allah təala onu daha çox sevir. Kim Allah təaləni daha çox zikr edərsə, Allah təala onu daha çox sevər e, və Allah təalənin də sevgisi bəndənin sevgisindən daha böyükdür. Çünki Allah təala buyurur, "Və zikrullahı akbar." Allahın zikr etməsi sizi Allahın siz sevməsi daha böyükdür. Və şərt yoxdur ki, Allah təala-nın sevgisini qazandıran hər bir səbəb. Yəni o yuxarı yer, yuxarıda Allah qatında, mələklər arasında Allahın sevgisini qazandırır və mələklər də o insanı sevirlər. Allah təala-nı sevdiyini, yəni Allah'a yaxın olduğuna görə və Allah təala-nın əmrlərini yerinə yetirdiyinə görə. Yəni Allah təala-nı sevgisini qazanara hər bir əmələ görə görsən insan həmişə mələklərin sevgisini də qazanır. Allah'a yaxınlaşdığına görə və Allah təalanın əmrini yerini yetirdiyinə görə. Peyğəmbər sallallahu ve sellem buyurur ki: "İza habba Allahu'l-abda al Cibril." Allah Teala bir bəndəni seversə Cebrailini çağırar. "İnna Allahu yuhibbu fulanan fa uhbibhu, fa yuhibbu Cibril li-anki Allah təala fulankəni sevirsə sən də onu sev və e, Cebrail de o insanı sevar." Fə Cibril fi əhl-i səmə və sonra Cəbrail aleyhəsələm göy əhlini çağırar deyər ki, inə Allah yuhibbu fələnən fəəhibbuhu Allah teala fələn kası sevir, də onu sevin fə yuhibbu əhl-i səmə və səmə əhlini o kəhsəbər thumma yudəu ləhul qabulu fəl ərd sonra onun sevgisi yerə qoyular və mələflərin o zikr edənləri sevməsi nə gətirib çıxardır? Yəni onları zikr edənləri axtarmasına gətirib çıxardır. Görürsən mələklər artıq zikr edənləri öz qanadları ilə dövrəyə alırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "Lə yaqūdu qawmun yəzkurūna Allah 'azza və jall illā hafatəhum al-malā'ikə və gəşətumur-rahmə və nəzəlat 'alayhim sakinə və zəkəruhum Allāh 'ində." Hər hansı bir qəum Allahı zikr etmək üçün bir yerə oturarlarsa, mələklər onları dövrəyə alır. Onları rəhmət bürüyər. Və onların üzərini səkinət, səkinət inər və Allah-u Teala öz yanındakilər arasında onları anar. Və bu, hörmətli mələklərin vəzirəsi nədir? Onların istəyi, məqsədi, e, arzusu belə bir məclisləri edənlərin məclislərini axtarmaq, ora nazi olmaq, orada oturmaq e, və bu da böyük bir mənadır, kim bir bunu hiss edərsə istədən üçün bu böyük bir mənanadır. Artıq, yəni bunun yəqinliyi xəbərlərlə gəlmishdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanlığa hədisdə buyurur. İnnalillahi və inna ilayhi rucun. Allah Taala'nın yer üzərində səyahət edən, gezən mələkləri vardır yitbə və yitbəyun məcəlisə zikr onlar zikr məclislərinə axtarar-axtararlar. Fəyərə vəcələcədū və məcəsan fihə zikrə Onlar bir zikr məclisi görsələr onlarla bərabər oturarlar e, və onlar bir-birlərin onları qanadları üzərində onları dövrəyə, dövrəyə alarlar. Hətta yemlə və beynəhu və beynəs-semayətin. Hətta zikr göy arasını onlar belə doldurarlar. Fə ilə onlar zikirdən dağıldıqdan sonra mələklər göyə qalxarlar. Fə yəsəlümullah azə və cəl, Allah sələ mələklərdən soruşar, onların halını, onlardan daha yaxşı birliyi halda. Mineynə cihitum, siz haradan gəldiniz? Onlar deyərlər ki, səni ə, yer üzərində, səni təsbih edən, səni təkbir edən, səni təhlil edən, təhmid edən və səndən istəyən bəndələrin yanından gəldik. Və Allah təhərə buyurur ki, وَمَاذَ يَسْأَلُونِ Onlar menden neyi isteyirlər? O, onlar değerlər ki, sendən cennəti isteyərlər. Qâle və həl rəav cennəti, onlar menden cennətimi görübler mi? Qâlu lə melekler deyirlər ki, yok ey Rabb. Qâle keyfe ləv rəav cennəti, eğer onlar mənim cennətimi görsürər necə isteyərlər? Qâlu və yəstəcərûnək Və onlar mələklər deyərlər ki, onlar səndən sığınırlar. Qal və mimmen tecirunən məndən. Nədən sığınırlar? Qalu minnalika ya Rabb, ey Rəbb, sənin odundan, cəhənnəmdən sığınırlar. Qalə və hal rau nəri, Onlar mənim odumu, cəhənnəmi görəblərmi? Qalul la deyərlər ki, yox. Allah təala buyurur ki, əgər onlar cəhənnəmi görsələr, cəhənnəmi görsələr, necə sığınarlar? Qal və istəğfurun və deyərlər ki, səndən istighfar diləyirlər. Qala fəyəkulu qad Allah teala buyurar ki, artıq mən onları bağışladım. Fəəətəyituhum məsəlu və həmçinin onların istədiklərini də verdim. Vəəcəltuhum <gül> <gül> immə istəcəri və qorunduğu şeylərdə mən onları qorudum. Fəyəkuluna <téc> Rabb fihim fulən, vələklər deyərlər ki, ey Rabb, onların içərisində bir fulankəs vardır ki, xatakər bir bəndə idi, oradan yol keçdiyine göre orada oturub, onlardan deyil. Qalətə <gâle> yəqul və ləhü qafartu humul qovmu lə yeşqa bihim cəlisüm Allah tealə deyər ki, onu da bağışladım, onlar elə bir gövmdür ki, onlarla oturan, onlarla bərabər oturan bədbək olmaz. Həmçini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavak getirmək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavak getirmək ilə zikirdən yanaşı gəlmişdir. Yə bu da yəni salavatın buyurulması Allah təalanın öz peyğəmbərini e, təşrif etməsi, onun dərəcəsini qaldırmasıdır. Necə ki İnşirah surəsi e, 4-cü ayədə Allah Para buyurur: "Varafa'nā laka zikrak", biz sənin zikrini qaldırdıq. Sənin zikrini qaldırdı. Mücahid deyir ki, nədir məqdə bu təfsiri? Yəni, mən Allah talarə deyir ki, mən zikr olduğum zaman sən də mənimlə bərabər zikr olunursam. Əşhədu <gülüyor> ən lə iləhə illə və əşhədu ən lə Rasulullah. Hər bir əzanda, hər bir şəhadətdə, kiyamət gününə qədər, yəni Peyğəmbər s.a.v.də Allah Allahla bərabər zikr olunur. Yəni, sənin zikrini qaldırdıq mənası budur. Və də bu da, e, yəni o zikirlə Bu da müsəlmanın öz Peyğəmbərinin olan sevgisini bildirir və həmçinin ona itaətə, ona tabiçiliyə olan hazırlığını bildirir. Yəni, müsəlmanın Peyğəmbəri salı salavat gətirməsi və həmçinin bununla yanaşı salavat gətirməsi Allah talinin əmrini yerinə getirməsidir. Alıncaq Allah Taala Kur'an'da buyurur. Ahzab suresi 56-cı ayədə: "İnna Allah ve meleikete yu salluna alennabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima." Yəni ey iman e, ayəti Allah Teala e, və mələkləri peyğəmbərə salavat gətirirlər. Ey iman gətirənlər siz də ona salavat gətirin və salam deyin. Həqiqətən bu əzəmətli bir işdir. Yəni burada yani, ayədəki kən əzəmətli bir işdir. Əgər Allah Taala Bunu öz vəhi ilə nazir etməsə idi, bunu təsəvvür etmək mümkün olmazdı. Yerdə olan bir bəşərin göydə belə bir dərəcəsinin olmasını təsəvvür etmək mümkün olmazdı. Allah mələkləri bu göndərilmiş Peyğəmbərə salavat deyir. Və bundan böyük şərəf ola bilərmi? Və həmçinin müsəlman insan öz zikirləri ilə hər peyğəmbər salavat elmə, yəni salavat gətirmə, ona görə lazımdır ki, bu məna, bu böyük məna salavat gətirdiyimiz zaman, yəni hiss etsin, xatırlasın. İbn Kəsir Rəhiməllah bunun təfsirində deyir ki, "Əl-məqsudun minəl-ay an-nallahu أخبر عباده بمنزلة عبده." Bundan dəstəklənədir ki, Allah Taala öz bəndələrinə öz dəndərti peyğəmbərlərin həm yuxarıda olan, mələklər arasında olan dərəcəsini bildirir. Yəni Allah Taala onu təhrikləyir, mələklər arasında Və mələklər də ona salavat gətirir. Yəni Allah-u öz Peyğəmbərinin salavat gətirməsi nə deməkdir? Onu tərifləməsi deməkdir. Mələkləri yanında tərifləməsi deməkdir. Mələklərin salavatı nə deməkdir? Ona dua etməsi, bərəkətlə, məqsirətlə dua etməsidir. Əgərdir ki, Peyğəmbər s.a.v-in orada dərəcəsi belədirsə, ona görə hər bir insana lazımdır ki, yəni bu şərəfi qorusun, yəni Peyğəmbər s.a.v-ə sal Yənica ki, göydə tərifləndiyi kimi, yerdə də, yəni o tərif, yəni olduğu kimi qalsın. Və dillərin ə, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə salavat gətirmək nəzərlər olması, Çox salavat gətirməsi müsəlmandan nə necmi istəyi yaradır? Bu risalet sahibinə hörməti bildirir, ə, onu ucaqlamağı və həmçində bununla yanaşı Ə, onun əmrlərini yerinə yetirməyi və ona gözəl təvəbbü bildirir və həmişə onu gözəl nümunə götürməyi. Yə, bu da şək yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən gözəl bir nümunə idi və Peyğəmbər s.ə.və tabi olmaqda Allah-u sevgisini qazandıran əsas amillərdəndir. Ali-i Münan 31-ci ayda Allah-u Teala buyurur, Qul in kuntum tuhibbuna allaha fəttəbiuni yuhbibkumullahu yaqfirləkumudunubəkum və allahu qafurur rəhim. De ki, əgər siz Allah-ı sevirsinizsə mənə tabi olun, Allah da sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar və Allah-u Teala bağışlayar və rəhimlidir. Və bunun görə bu ayə imtihan ayası, yəni bir qövm Allah-u Teala'nın sevdiyini, Yəni, iddia edirdi, ona görə Allah-u onları yoxlamaq üçün bu ayəni nazil etdi. Əgər siz Allahı sevirsinizsə, Peyğəmbərə tabi olun. Artıq Allah-u Teala öz sevgisinin olduğu yer bəyan etdi. Yəni, Allah-u Teala sevgisini Peyğəmbər s.a.və tabi olmaqla əldə edə bilərəkdir. Və həmçinin ona salavat gətirmək də ümmən müstəhəb bir əməldir. Və buna görə müəmin insan savab qazanır. Qat-qat artıb savab qazanır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Mən sallə aləyə salətən vəxidətən sallallahu aləyə aşdə salavatın. Kim mənə bir dərə salavat gətirərsə, Allah da ona 10 on dəfə salavat gətirər. Yəni 10 on dəfə onu tərifləyər. Və həttat anhu aşdə xatiyətin on günahını silər və rəfətləhu aşdə dərəcətin 10 dər Səlmən nə qədər, yəni salavat gətirərsə bir o qədər Allah təlaya yaxınlaşar. Necə peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur. Həmçində peyğəmbər sallallahu alayhi və qiyamət günü yaxın olanlardan olar. Au lennati bi yawm al-qiyam aktsaruhum alayhi salatan və qiyamət günü insanlar içərisində mənə ən yaxın olanı mənə ən çox salavat gətirənidir. Artıq həm Peygamber s.a.və salavat gətirmək dindir və həm üçün Allaha yaxınlaşdıran bir, bir əməldir. Və buna görə qiyamət günü ə, əməllərin ə, ərz olunduğu vaxt insan o səhlənkar yanaşdığına görə, bu zikirə səhlənkar yanaşdığına görə peşman olacaqdır. Nəcək Peygamber s.a.v buyurur, Lə yəqudu qovmun məqadan illə yadkurun Allah Lə yadkurunə Allah Azədə və Cəllə və yusallunə alə nəbiyyə illə kənə aleyhüm hasrə yubməl qiyamə Hər bir qövm bir ilə oturub orada Allah'ı zikr etməzlərsə və Peyğəmbərə salavat gətirilməzlərsə onlar buna görə qiyaməsinin teşmil olacaqlar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.və salavası cümə günü, cümə gecəsi çoxaltmaq daha yaxşıdır. Peyğəmbər s.ə.v sal buyurur ki, İnnə min afqal əlyəmikun. Və günlərin içərisində ən əsəli cümə günüdür Fihi xulqa ad ədəm O cümə günü Adəm yaradılmışdır Və o günü cana alınmışdır Və fihi nəfqat o günü ə, sur üfləcəkdir Və o gün, yəni bayılma o günü olacaqdır فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي وأو يومئنا صلواتك خالد ولسين صلواتınız mənə arz olunur və deyirlər ki ya Rasulullah və keyfa tu'radu alayka salatuna və qad alimta bizim salavatımız necə sənə kitabələr artıq sən çürüməmiş olacaqsan peyğəmbər səsəm buyurur ki inna Allah harrama alal ardi an Allah təala yerə haram etmişdir peyğəmbərlərin cəsədlərini yeməyi də həmçinin 5-ci, yəni bu e, təyin olmuş zikirlər, yəni xüsusi zikirlər, hər axşam zikirləri və ya xodda başqa, yəni qeydlə gələn zikirləri, yəni qorumaq, yəni lazımdır, e, daha yaxşıdır və bura daxildir həmçinin. İnsan bunları qoruyarsa bu ayəyə daxil olar. Ahzab e, surətin 35-ci ayəyə. Və zikrinə Allah kəthiran və zakirat. Əadəllahu <stanski> lehu məqratan və əcrən əzima. Yəni Allah təalanı çox zikirdən kişilərə və qadınlara Allah təala məğfirət Zəhan üçün böyük əcir cənnət hazırlamışdır. Yə, kimdir o təyin olunansa? Hər axşam zikirlərə başqa zikirlər qoruyarsa yə, bu ayəyə daxil olur. Yəni burada İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhuma qəssdonla nə deyir? Allah təalani e, deməli namazın ardından, hər namazın ardından zikr edənlər, səhər axşam zikirlənənlər, yatdıqları zaman zikr edənlər və yuxudan oyananda zikr edənlər, hər dəfə evindən çıxanda zikr edərlər tanda da daxil olanlarda zikirlər və bu zikirləri edərlərsə bu ayə daxil olarlar. Mücahid deyir ki, la yakunu minə zakirinəllah təala kəthinə və o insan Allah təalanı çox zikr edənlərdən sayılmaz, hətta Allah təalanı ayaqda ikən, oturarkən və yatarkən, eee, uzanarkən zikr etməsə. E, İmam Əbu Amr ibn Salahdan soruşurlar ki, O miqdar, o miqdarı etsə zikrin miqdarını və onunla insan Allah-u Tealəni çox zikir edən kişilərdən və qadınlardan sayıla bilər. O deyir ki, İzə və azəbə aləl əvqəl məəsuləl musibətə sabahə və məsələ, Səhər və axşam gələn zikirləri, o sabit olan zikirləri davamlı oxuyarsa ə, və həmçin başta vaxtlarda gələn zikirləri, hafizlərdə kitab, yəni kitablarda bəyan edilir və bunlara davam edərsə artıq o insan bu ayəyə daxil olur. Yəni Allahı çox zikr edən kişilərdən və qadınlardan sayıla bilər. Və həmçinin kimdir ətraflı, yəni maraqlanmaq istəyən zikr kitabları var, Nevəvin zikr kitabı var və həmçinin İbn Teymiyənin Kəlimətə Tayyib kitabı var, və Qabləs-Səyib kitabı var, İbn Qayyim. bunlarla maraqlansın və üstə sən də bunlarla maraqlananda, yəni təhqiq etsin. O zəyifi səhiyi ayırsın və ondan sonra Allah'a davam etsin, və bu ki fayətləni Allah qaləştəyi və axıqla tablılanlarsın, və sənnəmədə və alə aleyhiyyə və səhviyyəcədə